Birogeita sortzi orenez, kantu baten ekoizteko gai baldin baziste zuendako da. Txapelketa hori, musika, itzak eta grabaketa osatu beharko baitira. Bi egunez, parteak zaileek gai baten inguruan beharko dute komposatu eta taldeak sortu beharko du dena. Lehiak eta zuzentzeko laue paile kantari, musikari, bertulari edo artistak direnak. Jokin Irungajai, Maiteena Beran, Madalena Arzaiuz eta Bastian Mahian dena. Buru biltzen dugu, jokin irungarai, kantari, perkusulari eta antzerkilariak. Ideia da, beraz, izena du musika txilo, <laughs> musika txilo aldia. <laughs> Egan ebitu, <laughs> behoita zortzi uren ez, behaglaikela, kantu bat sohtu. Ordean, e, badira dira arau e, behar da taldean zinagotik e, muntatua izan, finkatua izan behar da, nor izanen den, behoi eta horietan, e, ara obratzenariko den taldean. Maiaren arsaiuz, bertsolari eta kantu ekoizlea ere sohotza izanen da sohkuntzaren kalitateari begira. Berlitzateke azpimarratu nahiko genukela bai hitzetan bai, bai musikan gaia isladatu datu dadin. Nik alere ja. bertsolari nahizan aldetik, pentsatzen dut gauza hondiak egiten aldirela, berroita sortze horrela. <laughs> <laughs> Epaileak hainbat irizpide neurtuko dituzte, alanola itzen kalitatea, grabaketaren teknika maila, melodiak edo harmoniak, baina maitena beheran mudako kantu jakin minak bulzatudu epaile egitera. Experientzi behi bat. Baina, zinez kuriositatea. Hori da, bai. Ea zerg sohtzen aldean behoita sohtzi. Horenez, nik biziki gauza zailatx maiten dut eta ea nun izan diren soht presak. Zinez, bai, kurositatea bai. Urtahilaren ogoita seiean ahatsiko sohtzie etan tianku jakinen da taldeek landu beharko duten gaia.